precartate ari es o yuka el dira manifesta l'c laab cG est f sud de Chiniktoak orciident ba kekolderdiak PS comuni front de gauche france insoumise est ensemble le pays basque taldeak et retraeta parte hartu doté chi kakobi etler be parte artiias galgin diego gore cachuan falta gure hizkuntza beraz murgiltze sistema ere gutxietxe, Euskara gutxietxe orokogean eskola publikoetan edo pribatu ere bidunetan ere, Beraz saiez ezberginetan jenditzen da bere eraginttzeaga. Ja nik hasiaaginin mugimedu battu uh, du kezie, hauueko istorioa ta xaskaren mojoka, eta xaskaren bohoka eta bizanna ojan ildotik agirela uh, gaur ere, postu mugizketari ezerteko. Efo sinikatuko egitraktatu bat ere jok zen bere hasegearen erakusteko. Beretan nago? eta Kechu naiz nahi dut uh, soxe uh, gehiago eta men mentu honetan zaila da bizitzeko uh, nire erreretekin. Eta possible egetea politika antisoziaista ontan. Bai, una ospitaletik, segiteko jano lasterik, xaratu nai isandu ospitalea baita saharretxe etako egoeradatza. Asteguntan oino gauerditan an eta saharretxe batetan ikusteko nola hidi dira langileak, se situko ni, se situa ni betienizolako zerbitzu batetan sartuko ikusteko ze balditzetan ari delanean. Agi-agira, lau langile dira, latano eta 16 eri baituste, etzateko ask Gauzeko, uh, lau hontan, berriz atzartzen dituzte, kuchem chandiatzeko, lau langile. Gera, istira, saspi-monuta behizik badute, uh, eribatetak zuko batzeko. Nola nahi naiduzo -so lani aneizano korektupi, olako balintzeta. Likuko politikariek ere parte hartu dute. Mathieu Berger, Henri Etxeto, Marie-Christina Aragon, Martino Ilfer eta Serge Noges bezalako ordeskariak.